Olvassat, hallgassá minket, írja nekünk, ívja minket. Gyá lesz játék, játszál velünk. 2234881, ezen fogsz majd tudni elcsani, de addig is keresni minket. 0 30, 30, 30, 88, 1, ez pedig az SMS falnak a kódja. Jött SMS? Persze, Malter keverés közben nem tudok az Esztergán dolgozni, ez az egyseggel soklovat ülés tipikus esete írja nekünk, Mickey, ez a bizottságos díra vonatkozik. Aha kommunistából lett karvajtőkés és egyenlő magyar szoci miniszterelnök. Na, így pontos? Tehát, na, ez, ez a karvaj tőke. csak tudnám, hogy mit jelent ez a karvaj. Tehát, ez miért, miért karvaj? Tehát, miért miért, miért na, jelent? Tőke a tőke és a szerencsétlen kis, uh, kis, rákcsáló, kis rákcsáló, amelyik ott megpróbál elbújni a fűben, attig arra az lecsap. De, nem, de nincs ennek a karvai orhoz valami közel. Ennek a kifejezés mondnak, hogy karvaj tőke? Nem ezért alakult ki? És akkor ebben már ilyen kis, kis antiszámi tabuké így, bele tudna, így, bele tudna, így bele tudna társulni, nem? nem, nem érzel el mögött ne, ilyesmit? Nem, nem, nem tudom. A magad de, részéről? Én magam nem érzem, de... Soha életedben de nem azt... is gondoltál erre. Ez az asociáció ez most érintett meg téged először életedben. Igen. Úgyhogy én nem, nem látom ennek a mélységét, relevanciáját, stb. De azt el tudom mondani, hogy de. te a karvaj gépírásnak vagy a tipikus esetet, tehát így és körözöl mi? a billentyűzet fölött és így le volt, le lecsapsz kemény. A kis finátű. <laughs> még egy józsef Attila idézett dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, bár munkádón, más keres, csak úgy érdemes. Nem, ez nagyon nem pontos. Tehát a sorrend egy kicsit megsérül, de mindegy. Tehát, hogy így ne légy szeles, bár munkádon más keres van dolgozni, csak pontosan, szépen. szépen. Ahogy, Ahogy a, a csillag megy az, megy az égen, égen, úgy érdemes. Sziasztok, A mestert halljuk, mely énekelni lejátszátok, bearanyozna a napom, ja, és kötelet a multiknak. <gül> <gül> úgy érzem, érdemes, hogy. hogy szembesül a görbetűkörrel. Igen, így, igen. valami görbetükrünk. Tehát, hogy így... mi tényleg azt hiszük, hogy szép gyerekek vagyunk, csak amikor így belenézünk, akkor látszik, hogy Á. És mi tényleg azt hittük, hogy a önálló gondolatoknak a tárházává, a a saját véleményeknek a kialakulásának jó terepévé válik ez a műsor. Ehhez sikerült ilyen nagyon egyszerű és felismerető paneleket adnunk az embereknek. A mester meg a multik azok fújt. A a tigris az hajrá! A multik meg fúj Igen, a secret lesz. Így van, adjunk a telefonálónak lehetőséget. Halló, halló, halló! Szerusztok, vagyok! Heló, Sándor! Azt szeretném mondani a karvaj tőke kifejezés, hogy azért mosolyognivaló, én emlékeim szerint ez valahol a kommunista retorikából érkezik. Tehát amikor ugye arra használják, hogy a kommunista karvajtőkések lesztek, lesztek bocsánat, e akkor ez a karvaj tőke szó, ez, ez a régi... De miért karvaj? Az egy madár. Ez, ez nem? I egy ilyen ragadozó, ilyen, ragadozó madár. Ahogy, igen, ragadozó madár, és valóban, ahogy mondta a, a, a, az én, az, hogy így van, de,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 Na jó, de akkor nem szarka tőke lenne inkább jogosan? De jó, a hiéna az dögevő. Tehát az nem jó a karvaj, az érted? Az az élőre vadászik. Pálducz tőke? De tényleg bármilyen jó ragadozó állat, tehát mondjuk az oroszlán tőke lenne mondjuk az ilyen csúszragadozó az ideális. Nem az De szerintem azért karvaj tőke, mert ott fenn a magasban, tehát a helyzeti előnyével visszaél, ugye? Mert ott fönt a magasban körözik, és ment lehetetlenül lecsap. Amikor nem várod, ez a lényeg. És tényleg érdekes, az előbb mondhatok, hogy, hogy mennyi szélső. Hát kicsit nevezzük így, de a szélsőséges írás érkezik. Amikor valóban én azt gondolom, különben, hogy a műsorotok valóban eléggé próbál kiegyensúlyozott egyensúlyot lenni, mindkét oldal osztja, mindkét oldalt vágja, ha kell, és mégis ezek jönnek az Ez Nagyon fura. Hát igen. De, de, ilyen, de talán azért, mert... mert a formailag nagyon szélsőségesek vagyunk. Tehát a szélső közép az azt jelenti, hogy a tartalom az, az középen van, a forma pedig tehát a, a, a ennek hogy közé pedig szélső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 Nem talált, Posga az akkor államminiszter volt. Állam, oké, köszi, hello. hello. 1989-1990, hazafias népfront alelnökének nevére vagyunk kíváncsiak. Hello, halló. Jó reggelt a Kárgyózásnak. Mikola úr? Mikola úr Igen, de milyen hamar megfejtette, gratulálok! A Tudta a választ, hát, vagy most nézett utána? Autóban ülök, viszlégyelem kéne, hogy tudom, vagy... <gül> nem. <gül> <gül> nem, akkor jobb, már nem akartak meg például, és hát ez semmit. Ezt, egyébként akkor nagyon sok szok amikor Mikola úr felszólalt, és mondta mm. az, attól, hogy itt akkor elég sok szok kiemeltem, hogy ő is azért mm. onnan Mikola akkor... István? Mikola Igen. István a nemzet orvosa. A Nemzeti Gerinc egyik legfőbb kiegyenesítője. Ő az. Ő maga. A Hazafias Népfront alelnöke 1989, kötőjel 1990. Gratulálunk a megfejtéséhez. Köszönöm. Hózásolhatni reflektációra? Hogy nem? Hogy nem? Közvetlenül azután, hogy megadta nekem a nevét, mert ezen a néven fogja megkapni. Káldi József mondottam, Káldi József. Káldi József. Önt várja egy háborúfükkők plakát itt. Köszönöm a lehetőséget, de melyek Na, szóval, uh, olvastam valahol uh, egy könyvben, báták a zsidók ellen, hát az, hogy a zsidó újságíró a Vatikámi uh, levéltárba be, bekukkatott, akkor gyűjtött és írta a hogy ő mit tett hozzá, azt nyilván én nem tudom, talán már ő sem. És uh, talán 13. Leo volt az, aki karvaj kereskedőknek nevezte a zsidókat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 Igen, de viszont nektek meg nem persze mindenképp. Csak azt gondolom, hogy itt nem kerültöm beletemetkezni abban a antiszemitizmus. Tehát ha, ha valaki Izraelt szírja, akkor az melőttől antiszemit, ez nem feltétlenül van de, itt. Tehát de... Szerintem tényleg könnyen beleestek egyébként, és ha nem sétek meg egyik közöket se esetleg ebben a csapdában, hogy esetleg ha azt mondják zsidó, akkor az már antiszemitizmus. Hát azért Tehát... mi, bocsássál meg, mi, mi azért elég gyakran szoktuk Izraelt bírálni ebben a műsorban. Ebben igazad van, csak most is... Igen, tudom, hallgatom mióta vagytok, csak azt szeretném mondani, hogy most, amikor belekerült ez a, ez, a, ez a kis rövid monológ, vagy egy kis esze, akkor rögtön ezt akkor ez, ez, ez reflektáltatok, hogy ez most hát, De most, is, most te magad, de várjál, de te magad igazoltad vissza, hogy mennyire igazunk volt ebben. Várjál, de... Hát igen, de, de most a tettő kapott információk megerősítettek minket, hogy valóban van egy antiszemita bukéja, hogy a zsidókra használták először ezt a kifejezést. És, hogy plusz, igen, és plusz azért ragaszkodunk ehhez, mert szeretnénk azokat a uh, Mel ról lerántani a leplet, akik megisszák a maguk 7-8 sörét, és hirtelen a valódi lényegük előtt tűnik. Ja, pedig, pedig tegnap meg tegnap előtt még, még ilyen tolerancia kampányfilmekben vettek részt, egész konkrétan. Mert hogy nem, nem kell és ilyet láttunk azért Mel Gibsonnal. Aztán ahhoz képest meglátjuk, hogy ki is ő valójában. Na jó, de azért a passió nagyon jó volt. Tehát nekem nagyon tetszett, nekem nagyon megragadott. Nekem nagyon, más, nem, ma... nekem nagyon nem tetszett a passió, hogyha már itt tartunk. Ezt tartom. vagyunk különbözőek. Hát így, így van. A világ. Igen, ez így van, van. ez így van. Tehát, hogy...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 Ebben igazából a szomadultságot szeretem. Mellesleg. Krobinak még azt adresszálnám, hogy szerintem az ennél sokkal több fajta üzenet volt kiolvasható. többféleképpen üzent ez a film, és nem feltétlenül ez volt az, az, az, a, az a fajta olvasat, ami szerintem a legerősebb vagy a legdominánsabb. Szerintem egy viszonylag egyébként néhányszor túlzottan, naturálisan, de, de történetileg hogy mondjam? Tehát a történetiséget bemutatni kívánó e, e, Krisztus film volt ez szerintem. Igen, valóban nagyon naturista volt, és ettől volt erős, de azt gondolom, hogy amennyiben el tudja fogadni azt, hogy valóban azt ábrázolta, és most itt a feltámadásról, feltöltésről, meg a megváltásról, a utolsó 12 órájáról, akkor azt gondolom, mint film, mint egy, a biblia, mint egy, mint egy történethez kapcsolódó annak megkérmesítése, illetve rövid kis annak kiemelt ebbit, de megkérmesítése szerintem nagyon jó volt. Hát Nekem egy bajom volt vele, hogy voltak benne ilyen klasszikus akciófilmes thrilleres jelenetek, amikor Krisztus ment a, ment a keresztel, és közben pedig az volt a konfliktus, hogy elérnek el a vízzel hozzá, és ilyen, ilyen, ilyen teljesen abszurdan felpörgetett jelenetek voltak, amik egyáltalán nem illeszkedtek. De Mérés mér, mér a és, készült a film, ezt tegyük hozzá, én nem kécsék mérés De Mér és a, a Drága jó Pilátus, aki mindent elkövetett, hogy megmentse Krisztus életét, de nem tudta. Egyszerűen nem tudta. Mert a zsidók arra, arra, arra szövetkeztek, hogy elpusztítsák őt. És hát Pilátus az úgy küzdött Jézus életé, Ért. Hát azért ne haragudjál azért ezt a Én ezt de nem, nem túl Tehát... túl túl, de menjük. szerintem azért nem nagyon küzdött, csak éppen próbált úgymond középen maradni, mert nem ismerte elítélni, nem mert félt esetleg elítélni az elítélést, de attól, hogy ki mondja a halált mintet, és viszont félt attól, is, hogy fölmentse. Tehát én azért oh. nem gondolom, is, hogy nagyon küzdött, hanem sértett meg ez. a Pilátus felesége, vele mi a helyzet? Ő, nem emlékszem az ő. Nem, ő ő szem... nagyon jó. Ő, igen, ő... emlékszem igen, most, az Ő, védte, valós, ő, csak ő védte. keresztény volt. Igen. Ő keresztény volt. Igen, igen, részéről, igen, most, emlékszem, egy... persze, igen. keresztény volt még a, még a keresztre feszítés előtt. Tehát ő szinte, <gül> szinte <gül> apostolként jelent meg a filmben Pilátus felesége. Pilátus pedig, feleség, Pilátus, pedig a, Pilátus pedig a kereszténységével küzdő egy ilyen belső lelki harcot folytató figuraként jelent meg. Nagyon szépen De köszönöm, hogy hívtál minket. Oké, én is Szia szia. Politikai szemfényvesztés Magyarországon.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 jelölt. Jelölt? De ő magában nevetséges, ezt most olvasva léci. Tehát, hogy, hogy az árnyék kormány miniszterelnök elnök jelöltje, jelöltje Navracsis Tibor, lehetne. Le lehetne. <sínt> Tát, a gárjá, az Tibor komoly, komoly garanciákat kapott a politikai karrier. <sínt> Várjá, legalább... A... Jó, fel, nehéz csajozni. Az árnyék kormány miniszterelnök jelöltje lehetnék. Na... Csavázok, mi? Na, mi szobára? De abban, hogy az legalább az árnyék kormánynak legyen már miniszterelnöke, de hogy annak a jelöltje lehetne, az nem már tényleg. Jó, egyébként igazából ugye azért merül fel ez az árnyék kormány dolog hangsúlyozottabban, vagy élesebben, vagy erőteljesebben, mert felröppentek -fel fel -fel olyan hangok,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 Ők, mondják, ők ezt akarják mondani valójában. Mondják ezt de is a nyelvaz, egyébként, de, tehát mondják ezt is, tehát ezt simán de, mondják, de amit most ezt, a hozta, ezt még a csurka hozta be, hogy nem történt meg a rendszerváltás. Igen, igen, igen. És az a, de az a szörnyű, hogy ezzel az egész, tehát hogyha egy rossz, rossz, egy rossz nyelvi formát használsz, akkor egy, ezzel az egész üzenetet lejáratod. Ez így van. Tehát nem tud közölni azt, amit akarsz. Ezzel abszolút egyetértek, hogy a rendszerváltást, mint történelmi tényt, mint a, demo, a jelenleg működő demokráciáknak az. Alapját, az alaptörténetét megkérdőjelezni folyamatosan, és egyébként úgy, hogy akik megkérdőjelezik, azok valójában nem kérdőjelezik meg. Nem, tehát az, adás, az, meg azt ők sem az... gondolják. De Pontosan hogy... nem, hogy megkérdőjelezik, hát ők rendszeresen elindulnak ezeken a választásokon, Persze. felveszik a fizetésüket, a képviselőségét... Amíg a Pörse nem indul választáskandertök, meg... mindegyik. Na jó, hát a pörzse, az konkrétan a fidesz reprezentálja ebben a, ebben a társadalmi vitában. Hogy Legalábbis támogatja, igen, igen, igen. Na jó, tehát, hogy akkor erről van szó, ugye? Tehát...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 ami teljesen szembe megy avval, ami, ami arculatként kibontakozni tűnt a, a választási vereséget követően, tehát Navracsistnak az előtérbetörése stb. Most úgy látszik, a Fidesz megint a keményebb hang taktikájában bízik, reménykedik. Miről beszélnek a szélső közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabaksájukabbak, személyeskedőbbek, vehemesebbek, Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvószavára, blog a szélsőközépkészítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni. www.szélsőközép.freeblog.co azt kérdezik hogy mi az a liberál-bolsi? Soron kívül magyarázzuk már ezt meg ezt a szót. Hát a liberál-bolsi az szerintem nem jelenthet mást, mint az egykori bolsevikoknak, meg a jelenlegi liberálisoknak a koalícióját. ugye hát erre vonatkozik szerintem az mszp koalíció. Bár politikai értembe semmilyen közös metszet nincs a liberál-bolsinak. A liberál-bolsi az így nincs értelmezve. Tehát hogy hogy mondjam, ez olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy mi az, aminek nincsen közös tartománya. Hát mondjuk a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 A vagy vagy meg az újságírói legendáriumnak a részét képezi, mondom a legendárium részét képezi, de állítok, többen is látták ezt a dolgot, hogy adanó, amikor eh, az előző Gyurcsány kormány nyert, akkor jelentette ki a azt, hogy eh, bipsik Komcsik be a házba, eh, de. De az még az a kormány voltam az előző. Az Nemegyesi, persze, persze, persze. Jó, igen, gyurcsány, az, de az nem így az nyert. Az előző Gyurcsány igen, kormány. volt az van, kormány, <laughs> Igen, szóval... a Mínusz Egyedik. A kormány az a Hordon kormány. Volt. Nem, de ő mínusz egyből rögtön egy év változott gyurcsány. Ezt, ezt, ezt egy abszolút év, egy fél év alatt elérte. Na, a lényeg a lényeg, hogy azért magukra, magukra lehet, hogy csak ilyen szintjén, de használják ezt a, ezt a kifejezést, amellett, hogy egyébként értelme nagyon nincsen, főleg politikai tartalma nagyon nincsen. Magyarországon azért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 az egyénnek a szabadságjogait minden területen, akkor a különböző csoportokat, mint homoszexuálisok, például velük di szembeni diszkrimináció, romákkal szembeni diszkrimináció, stb. Szer, stb. Például, uh, szerbiai magyar verés. Szerbiai magyar verések például nagyon Tipikus fontos. liberális Hely, ügy. Tipikus, tipikus liberális ügy lehetne, hogyha foglalkoznának vele. Vagy például a drogliberalizáció, vagy legalább a drog dekriminalizáció Lehetne? Tehát itt...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 Nem? Így van. Na, hát valami ilyesmit jelent. Azt írják nekünk, hogy láttak a Margit szigeten, e, valakiket, akik szabadon engedtek valószínűleg egy teknőst. Kinek lehet ilyenkor szólni? A rendszám is megvan. Mármint a teknős rendszám. Én, én, én elég elég tájékozatlan vagyok. Tájékozatlan vagyok szabadon az, hogy a szabadon egy engedett, egy engedett teknősök, kapcsán hát hát mit kell tenni? A teknőst És itt haza. Senkinek nem kell szólni. Azt gondolom egyébként, hát hogy meg meg a haza. Vagy pedig vitt ki a, a bolha piacra, és mi? el. Hát, most ne, a del, semmiképpen ne add el a tek. Teknős azt vidd el egy állatmenhelyre, én azt gondolom, hogy keresményi hogyha állat... nem lesz gazdája, tudod, milyen egy menhely. Van egy csomó humanista állatmenhely. Hát, szóval a... Humanista állatmenhely se rosszabb kifejezése. A menhelyre a legrosszabb elvinni, mert ott kap órát a teknős, aztán megelaltatják. Jó. Ha, ha bolha piacra viszed el, és kérszért egy rendes összeget, akkor az, aki megveszi valószínűleg jól fogja tartani, hogyha ez neki megéri. Jó, biztosan vannak olyan kereskedések, amelyek felvásárolnák ezt a teknőst. Persze. Keresd meg őket, semmiképpen ne bány rosszul a teknőssel. Azt... Ja, és a... A... rendszámot meg már lehetőleg. Mert... Arra figyelmeztettek minket, hogy a Lidákról jót vagy semmit. <gül> jó, ez jó. Elnézést kérünk, hajrá Lidák! Így van, csak az csak Újpest. Az Új Pest. Hm. Hm. Képzeljétek el, bekerültünk a bulvár sajtóba. Kis helyen is elfér. Ez a Budapest Rádió 881 Nézzünk a bulvár hírek mögé. Nem mintha megérné, de néha jól látni, hogy tényleg nincs ott semmi. Hát nincs ott semmi. Nincs a világon. Itt van a kezemben egy napjász. Napjásznak vannak ilyen rovadcímei olyanok, hogy mit tudom én például, szem van egy ilyen rovatcím vagy innen-onnan című rovatcím, és akkor van egy olyan, hogy bizarr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 Stól és Fridi a szégyen listán, hát ez a tegnapi listánkról szóló cikk, egy ilyen egészen jólfarkni cikk, ami, ami azzal foglalkozik, hogy hát Stól, Buci helyez, első helyezett, Csonkapici második helyezett lett a minden idők legiritálóbb magyar média személyiségeinek. Nem minden idők hát ez a napjaink elsősorban, Na, mert hogy azért, azért. És, hogy a és a egyébként főleg vényi tibor le meg jó azért, jó azért sokkal jó. Tehát azért Rózsgyör, jó. De tényleg, tényleg a minden idők listáját is össze kell egyszer majd állítani. És egyébként főleg tévés személyisekről beszéltünk. Uh -huh. Csak igen kifejezetten tévésekről beszéltünk. És akkor megkérdezték például Csonka picit arról, hogy mi a mi a vélemény arról, hogy ő második helyezett lett ezen a gyalázatlistánkon, azt mondja.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 ott se ért el a rossz helyezés csonka, de jó, jó, én, én, én egy valamit Egyébként teszem, teszem hozzá, gyorsan szögezzük le, mi se végeznénk túl rossz helyen, egy ilyen listán. Tehát én a Puzsért egyértelműen a harmadik helyzetnek tartom, egy potenciális harmadik hely abszolút jár jó, neki. Hát állítsa össze valaki más azt a listát, ahol a harmadik jó, én harmadik vagyok. Akkorát fog szavazni rá, mint én. De magam, tehát én is simán benne vagyok az első tízbeszerű. Jó, de, de, de nem, hát Csonka ehhez nem szokott hozzá. Hát Csonkát a média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 hogy nem, nem a funkciójának megfelelően működik a média. Tehát a média az most valami olyasmit csinál, elárulta saját önnőn szerepét. Tehát valami, valami, valami mintha mint mint a sinekről így, így kisiklott volna a vonat, és, és nem tér ráhajtott volna az autópályára, vagy valami <tos> <Stigylden> ilyesmit érez. Jó, az azért meglepő, a bulvár most nincsen mással tele, mint hogy különböző bulvár személyiségek egymás arcába másznak, elég nagyokat ö, tudnak mondani egymásra. Az egyik közlig olyan, hogy a másik a mért minősíthetetlen felháborító, stb. Aztán mostanában úgy látszik, egymás, homoszexuális, ö, egymás szexuális identitása is ilyen óriási ügyé tudta kinőni magát, stb. stb. Úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen túlzottan kilógnánk a bulvárnak a sorából. Nem hiszem, hogy valami olyan Rubikunon léptünk volna túl egy, egy ilyen Rubikonon léptünk túl. Azért, mert azt mertük mondani Csonkának, hát konkrétan az a problémája Csonkának, hogy azt mondtuk rá, hogy ő egy média gyúrma ember. Az azt jelenti, hogy a média az gyúr belőle, ami neki tetszik. Nekünk ez a véleményünk. Ez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 Ha nem csak versében lenne velünk József Attila a költő, akkor most ki lenne oktatva a szavak használatának mikéntjéről. A szélsőközétnek vége! De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádiófrekvenciáján. Addig se keresse alott Az intellektuális nyerességet a osztja.